hogeita bosturtekin, diru arazo batzu dituzu, eta mm. erabakitzen duzu, prostituzioa lan egitea izan daitekela, dirua azkar nortzeko, momentu amintzat, bai. da, da, da, ez dakik luzaroko izango zen, behar badapentzatzen, bueno, iruz para huile bete egon gona bai, ez, eta gutze egin gotu, guraso netxian bizitzinen, labakari? Ez, guraso baina, bueno, egia zen, nere amakin harremanak ebeti izan dira zailak, eta, bueno, berakin nere, bueno, gertatu zen alako asunto bat, anaia baten... ¿Con la verdad? Me dijo, os no va que sentís que a Sanzián neunartán Beti, ne di que es eta, bueno, esan jo, bueno, ama, ni badimana izara zoa, konbonduko dizut, banoa, eta agur. Toda, bueno, bizitzu bizitzu nintzen, e, beste neskabatekin rollo lan, detxe uh -huh. batian, habita zile bat alkilauta, uh -huh. eta Beraz zure, lehen, lehen, e, lan egunean amarekin aserretu, etxetik kan e, joango zinela aipatu, eta lanera joan zinela? Um, bueno, lanera joan zinela, zetik kan, lehen dik nire gutxio, era, bera, ja, kontaktua, erren zan dizutamazala, es neskabatei zaltzen nuen, eta orduan, bueno, banakien bideo hori, oa hori, ez tekit nola saan, ez? Eurre nengo hori, ez da, e, da gatozo garbiz, ez digan, hainen nastuta neoen. Se seguro altzinen eman beharreko pausua, ez? Eman behartzen du pauso horrekin, seguro, ez? Ez, ez, demora pasatak gero, askotan pentsatu dut behar bada igual, erraxen aldea joan nuela, o bide erraxeti joan nuela. Ez egokiena behar bada, bina, bueno, inda dago, eta... Zain bide errasa? maite? Bueno, bide errasa da, ez bueno... Egia da, dirua, erraxatetzeko modua gala Eta gara jartan, eta gehiago, eta ni Euskalduna zatiakin, oandikan ere, asko zerraxagoa zan right. Bai, bai, zetikan, bueno, etzen ezka asko Euskaldunik Eta, bueno, jendiak, behar bada igual, bueno, ez da egit Nono, no. Euskaldun ez atitik, o akaso persoan beha nolakoa den... Edo, edo, erbana... biak, edo biak, ez da? Obiak, akaso, bai, bai. Baina, bueno, nik nola jende askokin, Euskaldun jende askokin ote nintzan, e, mazeretarrak, eta orduan e, ere hobeto zere sentitzen zian, ez? Buen, euskalduna alako, uh -huh. ez? Bueno, uh -huh. bai, alako berezi bat, beren txako, ez, kontxo, Eta lehen egun horietan... Em... Etxera joaten zenenean, zar pentsatzen zenuen? Ondo egindut, lan hau hondo egindut, hau ah. ho e, ebete gutxi e, batzuk eta uz egingo dut? Eee, piske galduta nebilela uste dut, hola, oroitzen dut orainez, piske galduta nabi, nabilera bakarrik. Alkoratzen naiz, ba, etxalietzen nintzen, iseiten nintzen, diru ikusten nuen, eta zaten nuen, jo. Dira nuen, sekula pentsako, ba, ahimeste dira irabazi, irabaztia basenik gabe batian no, ordu du batzutan, ez? hori bai daukat beti garratuta bezala ez, ezke... nion arritxuta bezala ez, oi diru dira, irabaz dio... Eta hori zitentzen, eh, teintagarria, eh? Bai, bai, claro, ezke matian dirua... <laughs> dirua mundua moitzen du ez. Kliente batekin, eta eh, diot kliente itza, eh? Uh -huh. Bezero kliente batekin, eh, diruaren trukeo eratu zineleen egun egunura nola gogoratzen duzu, gogoratzen balisma duzu? Bai Ezke... <laughs> Ezan dizut, ez dauketu oso garbi, alako nazketa bat bezala, ez digan, ordurintzen, e, eta e, nahiko zaila giteza gitez, oberba destete gehiagioa alakoratu nahire. Bueno, kaldera balitzeke, e, sensazio honak eo txarrak, esango nuke txarrak, esango <risa> nuke. Txarrak zergate, koribaldi mazitzen zuke. Ez dauk ez daukatik, e, beti, ez que berbada prostituzio aldetik e, dago hainen gauza txarra dela, Esan digute, eta behar bada horrek emarkatzen dula akore bai, ez? Horruan e, zate dezu, bueno, diruera basten dut, baina zozer txarra eginda. Baina zoke, diruaren truke gizombatekin horretu zinalean egun hortan, sensazio berdine altzen duen, zabai txarra egintzen nuela, eh? Momento hartan, ez, er, seguro eskin non hori pentsatu ere, diru behar, behar nuen, eta nola diru behar nuen, ez inoen gehiago pentsatu. Behar nuen nuen gehiap entzatu ondo harin nintzen, gezkien nintzen behar nuen eta tira balante uh -huh. lanera joateko, eh, mentalizatu da joaten altzinei lanera, autan ere lana eta... Mm, bai. bai, bai, bai mentalizazio lan hori nola egiten da, maite? bueno mm, aletzen da urdua eta zetuzu, bueno a ber, lanera nua, lanera egin behar dut eta kitxo jazta da, no, nuan, bueno, pues ez dute zango igual beste lantei baten bezala dala baina, bueno, bai, bai, igual bai zatezu, bueno, a ber, arrastateko bostatia zatezu, bueno, a ber, apaindu behar eta lanera juteiko zei elordin gutxitan nere kafetxo hartzen nuen, la bat bezala zan nere kafia hartu, ena, bueno ziretako, ena, lanera txintxo, txintxo, pues lanera zartzen hitzan, ena, bueno, ya está egin beharra dago, ena egiten nuen, ena bukatzen nuenian, etxera, ena, Bueno, ni naiz, nire bizitza da, eta biar arte. Zer nolako giroa bizita putetxe batean? Esan de, kliente, neskakereo zaudete, ez dakit mutilike ongote zen, nausila. Zer nolako giroa sortzen da bertan? Ez dakit mesbidan zada nagusi, girona nahi da zuen artean? Bueno, e... Zer nolako baina putetxe batean, ze giroa orkitxeko dugu? Neko hortan uste, ba, nahiko suerte izan dutela... Eztik jola giro txarraek bizitu eh, laneien e inzala,tik kan bueno, ordu ez gine gainea asko, ezzen lokala handia oain azkin urtetan lokala oso ondia sortu die bezala orduan zer ginen lau, bost neska besterik ez ginaan. Orduan bueno, aldi harto teknik du e, bizitu ambiente txarrarik ez, nahiko ambiente jatorra du, beste neka batere bazen euskalduna nazen jende geina bat ere amarratatik igual behetzi euskaldu jendia saltzean. Aldi horretik e, gero bai, ona, ona. jende jatorrekin euten ginean, eta aldi horretik ez, ez dukate... Um... Horritza pentsarri. Ez, ez. Eta e, sartzen ziren klientak zerbilatzen jatzen zuten. Seksua, itzagitaia, kopatsu bat zopartzea. Bueno, a ver, eh, ni, ambienteori estuen pertsonaak, igual bai pentsatzen du, ba, gizona joeten badie diputatxe batera, ba, se subilla joeten diala. Horrak atik galetzen daisuote. Baino ez da egia. Eh? Bueno, ez da egia, ni benzat nik ikusiten aldetik, ez da. Batxu bai egia da, se subilla joeten diala, noski. Baino ez denak. Beste asko guten dia, pues bueno, elkarrezketa, o bere pixket, barrua pishkate... Uztutzera. Uztutzera, uh, zetik en etxian ere igual behar bada, pues bueno, emastiakin, bakizuten askate bere problemak, eta emastiak ere igual ez du entzuteko goa ondirik, edo, bueno. eta batzu bai, e, askin nian perso lortzen da konfiantza bat ere, konfiantza bat ere, eta orduan askotan ba, Niko uste beurek ere gizonak batzu bintzat, ba, laun bezala azkenian hartzen dizutela. Baina dakite, bueno, pues, dilo ordein duberduela. Zitekan bestela ez dilo zuen txungo, zitekan zure denbora eta zure lanadak, ba, elkarizketa horren noldre, esa... Truke. Truke, ba, dilo ordein duberduela ez. Uh -huh. Baina askoentzako eta askoentzako, zitekan urte asko pasa dira, eta oandikaren nik, eh, bueno... Gara jartan izauteteko gizoneskuak eh, oan diken ere, bueno, izautzen, oza, ikusten ditut, eta, bueno, ba, kaso egiteko garaian, oikusten gehan garaian, ba, konturatzea, ez, kaixo, home, espaldiko, eta ez, ba, kalian beste ozin... Alakon bezala. Zala, ez.